Книга за Нери, така е направено заглавието, което ни събира сега с автора Евгений Тодоров. Също журналист, който, освен много общи дела, особено в началото на пътя на Нери Терзиева, е и нейния жизнен и вечен партньор. А, един журналистически брак, който разбива много тъбута и клишета между двама души, от българската и от турската етническа общност. Едно дълго партньорство, което води а, и върви паралелно с ключови исторически събития в България. Добър ден, казвам на Евгений Представяте, утре книга за Нери. Нери, както я е наричат всички, по малкото име. Защо а, е толкова знаково името на Нери Терзиева според вас? И изненадали ви Вълната от, как да кажа, и съпричастност, и спомени, и ето това а, малко име, с което всички нейни колеги се обръщат към нея и я помнят след, а, след нейната смърт на 2 юни миналата година. Тя, да, а, значи, сигурно, така, тези, които следят а, медийното развитие, знаят, че тя аз има няколко имена за съжаление. А, приеминула на е два пъти, три пъти заедно зайно застановяването. Дай Боже това да не се случва в България. Иначе колкото до вълната, която избухна или взриви, както се казва, пространството на днешен език след 2 юни, честно казано ме изнената. Mm -hmm. Не че съм подценявал Нери, но все пак тя години наред не беше публична личност. И в книгата всъщност съм се опитвал да обясня доколкото мога откъде идва тази вълна. Тя не е само спомен за Екип 2 и за времето, когато беше редом с Петър Стоянов. Тази вълна, според мен, в нея има някаква носталгия към онези времена. Времето след 10 ноември, когато. За някои хора, това съм го описал, промените дойдоха от екрана. Те казват, всъщност в нашия град-село нищо не се случи след 10 ноември. И когато видяхме Нери да се усмихва на екрана. В петък имах премера в Пловдив и един възрастен пловдивчанин ни донеси снимки от екрана от 1991 година, си ги пази още. Той, той, той стои, гледа телевизията и си снима. И си, да. и си да. ги пази снимките и казва, всъщност промяната или демокрацията дойде с усмивката на Нери. До каква степен всъщност, беше да. променен езика, по който, а, който използват медиите. Включително и ето, жестовете, поведението, погледа директно в а, очите на зрителя. А, това, което... Мисля имаше не, не, не щастието да бъде първа след, а, не знам колко години, еднотипно телевизионно поведение, когато ни караха... Беше, имаше закон как да се обличаш, нямаш право на... И прически на бради, не може да кръстосваш крак. А, думите са изтъркани от употреба и всъщност Нерин попадна в точното време в на точното място. И тъй като все пак тя имаше а, опит в разчупването на формите, още когато беше за един милиард, след това в актуална антена. И в тя ни до изведнъж от нищото. Mm -hmm. Това го казвам за плъмладните, които не си спомнят от тези времена и успя да оползоторили да кажа този свой шанс в а, живота. Е, но... Господин Тодоров, на мен ми е любопитно. Смятате ли, че Нерия толкова по-ключова и важна за нас днес, так му заради дефицитите в медиите в момента? Тоест, това нейно светло-топло присъствие а, тогава в началото, при избухването на демокрацията, като че ли е нещо, което след това беше загубено. И не знам, не знам от откъде то се загуби. Е, аз точно това се опитвам да обясня и в книгата, че тази носталгия към онези времена на един друг тип, по-човешка ли, да кажем журналистика. А, да си спомним, че примерно 5-6-7 години а, след ЕКИП-2 в БНТ се върна порядъка, първо място Народно събрание, второ място Министерски съвет, трето място президент, не вкъв където... Говорим за реда на новините, за, по важност... Кой, кой се върна, както беше при 10 ноември. Сега а, има носталгия а, сега тук да ни навлезе малко в апреди... няма предизборно да говоря, но съм си едно изречени. Унезе времена, когато тя беше редъм до Петър Стоянов... Петър Стоянов не се кандидатира не, на изборите, аз знам, може не, да го говорим. става дума, че а, той и до някъде и тя бяха един символ на един определен път на България, който, мисля, че не се състоя и спирам тук да не актуализирам. С, а, с тъга и усмивка, един път, който не се състоя... А, българската мечта да сме, ако направя тази аналогия с предишния разговор а, с Христо Комърницки, да сме част от международното положение. <сък> <сък> така. Обаче много хора, много хора и в а, спомена си за Нери, а, като че ли я свързват с а, падането на Берлинската стена. И аз се питам а, коя е и коя беше тогава? Не реалната Берлинска стена, а метафоричната Берлинска стена в българската журналистика. И смятате ли, че тя продължава да съществува, ако я има тази Берлинска стена в българската журналистика? Защото ние виждаме, виждаме как изглеждат и медийните войни и виждаме, че като че продължаваме да се блъскаме в някаква стена. Берлинска стена ще има винаги в медиите, само че тогава Берлинската стена беше в резултат на налагането на някакво статукво отгоре. Разбира се, имаше и автоцензура, както се казва, но тя пак е в резултат функция на едно голямо налагане, докато сега имам чувството, че Берлинската стена сами си я издигаме много често. У нези времена, към които изпитвам аз носталгия, когато, освен не, само от плови, бяхме някои души, които след това наканиха навсякъде, тъй като бяхме, как да кажа, по-освободени и запазили някакво честно име, но всъщност ние бяхме интересни журналисти, защото основното, така, ни идваше отътре да се борим с Берлинската стена при 10 ноември, mm -hmm. да и надлъжим цензурата, да нещо по изопуски език. Тази борба днес я няма. Даже аз съм се опитвал да пиша иронично във втори план младите ни го разбират. Ние им е интересно. Така че... Но от друга страна, пък не. Слободата слободия някой път, но не се възползваме от нея. Сега няколко два, всъщност, израза, които мисля, че идват а, от Нери. Ми се иска да обсъдим и да ни кажете малко повече за тях. Единият е, не съм сигурна всъщност, а, избухването на демокрацията. Този израз на Нери ли е? Защото той е толкова, как да кажа, а, толкова ключов и важен. Не мога, тук не мога Не сме да кажа, сигурни за това. Не, не съм Обаче за журналистико МИО мисля, че е сигурно, че е от НЕРИ. А, това е от НЕРИ. Тя събираше под това заглавие или тази шапка, примери, недостойни за подражание но подобен израз журналистико МИО се употребяваше в екипа на за един милиард и мисля, че тя кой го роди, дали тя, дали живко желя и така още 80-коя година иронизирахме тогаващата, да кажем слагаческа журналистика нали? този израз има корените от преди 10 и а, своята значимост и на 20 кой там на 30 март 2023 година се още. Ще използвам един от въпросите, който вие задавате в книга за Нери. Какво би станало, ако Нери беше останала в Пловдив или в Асенов град? Всъщност, давате отговор, имате отговор? И сега, както се казва в историята по нея, ако няма. А, мен ми мъчно за хора, които останаха някъде си, и днес поне не са популярни или нямат този, тази възможност да се реализират. Аз мисля, че цитирам в книгата една незабравима, за мен реплика от Боян Пенев от 20 коя година, който казва така по памет, че провин... да надбориш провинцията е жестоко нещо. Сега дали Нерий беше цел да надбори провинцията или... Такъв и беше късмета. Не знам, но... сега дали Нерий беше цел да надбори провинцията или такъв и беше късмета. Не знам, но интересно... интересното е, че когато тя вече беше в БНТ и водеше новини и след това стана шеф на ефир 2. А... Някои, в че става дума в книгата, някой. Нейни така поръчки в Пловдив не се реализираха и се играеше контра. Пловдив От... още нямаше тази свобода. Говорим да. за радиото и телевизията. Тогава. тогава. Сега да. а, а, Можете ли през перспективата на времето да кажете кои бяха така, големите огорчения на Нери и в житейски, и в професионален път? Защото ние знаем Екип 2, Ефир 2, а, Отворените врати на Дундуков 2. Това са светлите репери, така да се каже, в а, тази история, която не е само личната нейна е професионална история. Това е историята на това време след падането на Берлинската стена наистина, но а, кои бяха огорченията й? За житейските огорчения е писано из, достатъчно из медиите. А, аз в книгата... Един от а, така, оправданията ми, да, след дълги колебания, да напиша тази книга е да акцентирам точно върху професионалните разрушувания, които не бяха толкова лични според мен и това бяха някакви загуби на българството общество. Едното беше, когато трябваше да напусне БНТ, както се казва, на върха на славата с една визия за развитието, поне на част от БНТ за години напред и край. Второто беше проекта Темпо за първа част на телевизия. Ние можеше да имаме първа част на телевизия от един прекрасен екип с Сашо Диков, с... Петко, Георгиев, 6 години преди битиви. Mm -hmm. И то, трябва да не кажа с по-добър екип. И третото беше BIT, на което всички сме свидетели. свидетели да. Последния е шанс за живота, и тя мисля, че след това повече иллюзии нямаше като професионални постижения. Останаха и всъщност. Контакти с студенти, с млади хора, на които тя много се радваше. Мисля, че това наистина беше много ключово. А, но а, ако ви попитам пък а, така, а, каква беше най-голямата и радост, професионално, кое беше най-любимото и професионално чадо, като тук не питам за хора, тъй като ако говорим за хора, сигурно въпросът веднага ще стане така нажежен, жежен, нали, кой е по-по-най. А по-скоро, може би, продукт, медиен, uh, запазен знак, Екип 2, Ефир 2, uh, BIT. или аз пак тук вкарвам и този елемент. Тя, тя на практика отвори вратите на uh, Дундуков 2, на президентството по времето на Петър Стоянов. Uh, сега, тя много пъти е казвала, че голямата е радост в живота е, че винаги е успявала да сформира добри екипи, които и да останат верни. Всъщност много от първите екипи още в БНТ стигнаха и до БИАИТИ хора, които останаха верни, които тя беше възпитала, обучала. И разбира се, те са имали и потенциал за тази работа. Така че, дай Боже, всеки му да се радва а, на екип. А, Ефир 2. А, няколко пъти го споменавате. А аз когато казвам отворените врати на Дундуков 2, тя 5 години е прес-секретар на президента Петър Стоянов. Колко важно беше това за Нери? А, това, че е в непосредствен досек с а, първия човек в държавата, човек, който на практика е символ на, на властта? А, или по-скоро това, което тя направи с Дундуков 2, отварянето, бутането на тези стени, за които се ограждат политиците, не Си, ли това, като с бутането на стените и с а, сближаването на политиците с журналисти едно на ръка, разбира се. Може би в това време е било много значимо, а, но мисля, че за нея това бяха добри години, тъй като с Петър Стоянов те имаха пълно съвпадение идеологическо, да кажем, за визия на България. А, не мога да забравя, е в резултат на тези пет години тя обикули света, срещна с интересни личности. Описал съм някои от тези срещи. А, разбира се, тя някой път ми е разказвала какво става зад колисите, но съм се въздържал да го описам. Но мисля, че С Петър Шуянов направиха много за България. Сега, като идвах насам, пътувах с влака и си бях взел нения таблет, на който има над хиляда снимки. Една часа от президентските години и точно това размишлявах. Петър Стоянов и Демерел се смеят. Петър Стоянов и Клинтън се смеят. Те са били в прекрасния отношения. Петър Стоянов и Тони Блеер и така. Т.е. България имаше президент и екип, който беше много добре прият. И това нея е, много я радваше. Имаше ли Нери власт и интересуваше ли се от това да има власт, примерно властта да управлява медии или пък да навигира президента? Сега не мога да кажа В президентските години дали имала власт Мисля, че Сигурно е давала кълпу Сигурно е казвала неща, които президента ни ги е Приемал, но В книгата съм изпуснал Един епизод Тъй като хора ми пита не, Защо не влезе в нали, mm -hmm. В политиката Един ден 91 1991 година ли беше вкъщи, тогава нямаше GSM-е да те прибру, са на вратата и идват гости от София, Евгений Михайлов и Константин Мишев, популярен тогава, и викат, нери, решихме да то правим депутат, нали? Верно, И тя вика, я му оставете на мира и тогава, вот, казахте а, ще стане. Това ставаше, може би, в по време на а, когато два вторите избори или, когато mm -hmm. седе се дойде на власт но... И би, тя каза, оставете ме на мира. Но следам, да. ме и... Защото аз пак правя тези аналогии, нали, исторически. Ние виждаме в така съвсем съвременната история на България а, това превоплащение от пи да кажем, на важна политическа партия, след това превръщане в депутат, пък след това в пи на Народния театър, Пако, нали? Може, има да и Евродепутат варианти. да стани пи а И евродепутат. Андран, нали, всички. Върха... И защо, нали, ролята на пи-ара мисля, че много, много се отклони от това, което Нерит Терзиева зададе като, като, като стандарт. А, но а, друго ми е интересно, Друго ми е интересно. Самия вие, Евгений, имате опита на човек, който управлява телевизия в Пловдив а, и създава телевизия. Пловдивската обществена телевизия. Тук е мястото на един мой много малък спомен. Търсия Нери за интервю по някакъв повод. Забравила съм повода, но помня нейният отговор. Ане а е нещо правих в Пловдив. А, предаване. Хоризонт, суско предаване от Пловдив. И Нери ми казва, а, защо аз Евгений. И мисля, че тогава се видяхме, то беше нещо малко репортажно. А, но друго ми е любопитно. Ако не ли беше тук и ако си говорихме за това дали журналистите имат право на гражданска и политическа позиция, как ще ще да изглежда този разговор? Вие, тя, какво ще да ми кажете? Ако ви питам, трябва ли журналиста да има политическа и гражданска позиция? Сега тя още преди не знам колко години написа един, как да кажа, програмен документ, който аз още тогава го качих в моята телевизия на, на таблото. Журналистиката до 2001, кулите за такова, и след това и там тя ясно казва свърши времето на да я е наречен на двете гледни точки, когато едната, втората и журналиста си трай. Журналиста трябва да има позиция вече, или както се казва, дали тя го и казва, или друг, не може да задаваш думата и на жертвата, и на палача, и да ги ръвно поставиш. Човек трябва да има. Трябва да бъде съучастник в събитията даже. Е така, да кажем завещанието и. Добре, а завършваме, но а с един елемент, който е много важен за мен – съединението. А, когато прохождах в радиото, както и въпроса за отказа от егоизма личен, индивидуален, градски, регионален, даже ще го каже и национален, прочетох в книгата ви, а, че а, сте говорили за съединението сега на 6 септември последната година а, и сте припомнили нещо, което е било важно за Нери. А, идеята, че Пловдив се отказва да е столица, отказва се от собствения си така план, егоистичния план да е най-важния град в името на нещо друго. Смятате ли, господин Тодоров, че днешната политическа класа и изобщо днешния българин граждани на нашата страна го разбира това? Отказа от личния егоизъм. Не съмняваме, че го разбира. Пример на съединението наистина е важен и трябва да се излучава, но не като този, за мен е кухлозунг, съединението прави силата. Съединението трябва да дойде в душите ни, да преценим кое е важно, обществено, значимо и съответно, ако трябва да направим някой компромис... Но пак да не навлезем в актуалната политическа обстановка. И на финала, къде, от колко часа утре в София? Утре 17.30 градската галерия художествена на градинката зад бифе нали така се Точно казва. Точно така. Благодаря на Евгений Тодоров, журналист, създател на Плодийската обществена телевизия, човека Донери Тързиева, която напусна този свят на 2 юни 2022 година, но остава като едно от, да не кажа, изключително безспорното име на светлина в българската журналистика.